ЧАСТИНА ТРЕТЯ. НОВІ ЗНАЙОМСТВА. РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ДЕВЯТИЙ. ЕЛЕН БУШ Через кілька днів Мишко і Шурко Великий пішли на Смоленський ринок купувати фарби для гриму. На вулиці їм трапився Генка. Він походжав біля воріт складу Філіна. «Ти чого тут стовбичиш? запитав його Шура. – «Ходім з нами реквізит купляти». «Ніколи», – поважно відповів Генка. І обмінявся з Мишком багатозначним поглядом. Мишко і Шура прийшли на ринок. Вздовж рідів рухався густий натовп. Шмигляли безпритульники, хрипіли грамофони, скандалили покупці годинників. Охмурі бабусі в старомодних капелюшках продавали поламані замки і мідні свічники. Спітнілий сільський парубок, мабуть, з самого ранку торгував гармошку. Оточений любителями музики, він розтягував на ній усе одне й те саме страждання. Папуга витягував конвертики з пророцтвом майбутнього і повним описом минулого. Вешталися циганки в широких спідницях і яскравих хустках. Хлопці стояли біля дідуся, що торгував усім для театру. Аж раптом хтось узяв мешка ззаду за плече. Він оглянувся і побачив дівчинку-акробатку. Вона була в звичайному платі і зовсім не схожа на артистку. Дівчинка простягнула мешкові руку і сказала «Здрастуй, забіяко!» Мишко, він не сподобався її поблажливий тон, і він холодно відповів: Здравствуйте. Ти чого такий сердитий? Зовсім не сердитий, звичайний. Як тебе звати? Мешко, а мене Елен. Мешко підвів брови, що це за ім'я Елен. Мій псевдонім Елен Буш. Всі артисти мають псевдоніми. А по-справжньому мене звати Олена Фролова. А хто той хлопчик, що виступав з тобою? Мій брат Ігор. А бритий, який бритий? «Ваш оцей, старший, хазяєм чи що?» Оленка розсміялася. «Хазяєм? Це мій тато!» «Чому ж ти його бушем називаєш?» «Я ж тобі пояснила, це наш псевдонім». «Ви все по дворах ходите?» «Ні, батько склав умову, І коли розпочнеться сезон, ми виступатимемо в цирку. Ти бував у цирку?» «Звичайно, бував. Але в нас у будинку тепер є з відрам гурток. Ось наш режисер», – Мешко показав нашуру. Шура випрямився і з гідністю нахилив голову. «У неділю буде наш перший спектакль», – продовжував Мешко. «П'єса чудова. Приходь з братом. Після спектаклю ви виступите». «Добре», – сказала Оленка. «Я передам бушу». І трохи подумавши спитала. «А скільки за вихід?» «Що?» – не зрозумів Мешко. «Скільки за вихід? Скільки ви нам заплатите за виступ?» Мешко обурився. «Заплатимо? Ти що, здуріла?» Це спектакль на користь голодаючих дітей по поводже. Всі наші артисти виступають безкоштовно. Не знаю. Оленка з сумнівом похитала головою. Буш, мабуть, не погодиться. Ну і не треба, без вас обійдемось. Інші жертвують, щоб допомогти голодаючим, а ви хочете собі від них урвати. І не соромно. Не серце, не серце. Оленка засміялася. Який ти сердитий. Ми зробимо так. «Відпросимося з Ігорем погулять і прийдемо до вас, добре?» «Добре. Ну, до побачення!» Оленка постягнула йому і Шурі руку. «Тільки ти, будь ласка, не сердся!» «Я й не серджусь!» – відповів Мишко. Коли Оленка пішла, він сказав Шурі. «Ох і морока з цими дівчатами!»